pentru puțină tandrețe. Când să facem și asta, murim. Am învățat unele lucruri în viață pe care vi le împărtășesc și vouă. Am învățat că nu poți face pe cineva să te iubească. Tot ce poți face este să fii o persoană iubită. Restul depinde de ceilalți. Am învățat că oricât mi-ar păsa mie, altora s-ar putea să nu le pese. Am învățat că durează ani să câștigi încredere și că doar în câteva secunde poți să o pierzi. Am învățat că nu contează ce ai în viață, ci pe cine ai. Am învățat că te descurci și ți-e de folos farmecul circa 15 minute. După aceea însă, ar fi bine să știi ceva. Am învățat că nu trebuie să te compari cu ceea ce pot alții mai bine să facă ci cu ceea ce poți tu să faci. Am învățat că nu contează ce li se întâmplă oamenilor, ci contează ceea ce pot eu să fac pentru a rezolva. Am învățat că oricum ai tăia, orice lucru are două fețe. Am învățat că trebuie să te desparți de cei dragi cu cuvinte calde. S-ar putea să fie ultima oară când îi vezi. Am învățat că poți continua încă mult timp după ce ai spus că nu mai poți. Am învățat că eroi sunt cei care fac ce trebuie, când trebuie, indiferent de consecințe. Am învățat că sunt oamenii care te iubesc dar nu știu să o arate. Am învățat că atunci când sunt supărat, am dreptul să fiu supărat, dar nu am dreptul să fiu și rău. Am învățat că prietenia adevărată continuă să existe chiar și la distanță, iar asta este valabil și pentru iubirea adevărată. Am învățat că dacă cineva nu te iubește cum ai vrea tu, nu înseamnă că nu te iubește din tot sufletul. Am învățat că indiferent cât de bun îți este un prieten, oricum te va răni din când în când, iar tu trebuie să-l ierți pentru asta. Am învățat că nu este întotdeauna de ajuns să fie iertat de alții câteodată Trebuie să înveți să te ierți pe tine însuți. Am învățat că indiferent cât de mult suferi, lumea nu se va opri în loc pentru durerea ta. Am învățat că trecutul și circumstanțele se-ar putea influența personalitatea, dar că tu ești responsabil pentru ceea ce devi. Am învățat că dacă doi oameni se ceartă, nu înseamnă că nu se iubesc și nici faptul că nu se ceartă nu dovedește că se iubesc. Am învățat că uneori trebuie să pui persoana pe primul loc și nu faptele sale. Am învățat că doi oameni pot privi același lucru și pot vedea ceva total diferit. Am învățat că, indiferent de consecințe, cei care sunt cinstiți cu ei înșiși, ajung mai departe în viață. Am învățat că viața îți poate fi schimbată în câteva ore de către oameni care nici nu te cunosc. Am învățat că și atunci când crezi că nu mai ai nimic de dat, când te strigă un prieten, vei găsi puterea de a-l ajuta. Am învățat că scrisul, ca și vorbitul, poate liniști durerile sufletești. Am învățat că oamenii la care ții cel mai mult îți sunt luați prea repede. Am învățat că este prea greu să-ți dai seama unde să tragi linie între a fi amabil, a nu răni oamenii, și-ați susține părerile. Am învățat să iubesc ca să pot să fiu iubit. Am învățat. Lectura Maya Martin